szakgyógyszerész, életvezetési, egészségügyi tanácsadó, mindenki megijedettől, nem? De ez a te titulusod persze nem kell, hogy ijesztővé váljon, csak ma már mindenki ilyen dolgot művel, nem? Szia! Szervusz! Hát én kell fogalmaznunk, hogyha csasolód. Hasonlód, Az, jó. hogy ez ijesztő, vagy nem ijesztő igazándiból. Nem tudjuk. Beszélgettünk mi már, és azt lehet tudni, hogy körülbelül te honnan jössz. Azt viszont én fel-eleveníteném? hogy szakgyógyszerész, ugye el kellett végezni iskolát. Te iskolázottan művelted gyógyszertárakban azt, amit általánosan megszoknak az emberek, tehát hogyha fáj ami megyek, fölpika, ö, felszedem a medicine a gyógyszeremet. Ugye ezzel foglalkoztál? Így van. De azért kikacsintottam egy kicsit a gyógyszer nagykereskedelem világába is. Ez mit jelent? Hát dolgoztam gyógyszer nagykereskedésben, és voltam ott minőségbiztos, kábítószerfelelős helyettes, voltam patika látogató is, tehát gyakorlatilag egy kicsit a másik oldalról is megközelítettem ezt a témát. Egészséges voltál a tájt, amikor gyógyszerészkedtél? Nem feltétlenül. Miért? Nem? inkább nem. Inkább nem. Ha a gyerekkorodban visszanézel, akkor egészséges voltál -e a mire emlékszel? Nem, abszolút nem. Hát ha csak azt nézzük, hogy jó jöndulatú pazsmiri daganaton volt, amit hat évig férekezeltek pazsmiri alulműködésre, akkor nem mondhatnám. Ez szülőktől jöhetett, vagy ilyen előjött gondolkoztatok nem. ezen? Van ilyen DNS jelleg benne? Nem, nincsen. Alapvetően a pazsmiri problémára való hajlam az női elgondolva öröklődik, és ez meg is van, tehát anyám, nagymamám, dédi dédimamám, meg ahogom is, de ez nem az, és ezt nem is értették az orvosok. 16 éves, amikor megműtöttek 97-be, akkor ezt Csernobilnak tudták be. Igen, erről beszélgettünk is az előzőekben. Te most e tekintetben rendben vagy? Igen, e tekintetben rendben vagyok, amikor a gyerekeim elkapták a bárányhimlőt, akkor nálam is jelentkeztek olyan tünetek, mint amikor még ilyen pajzsmirigy problémáim voltak, és akkor hát ezeket a rossz emlékeket gyorsan leküzdve elmentem egy ultrahangos vizsgálatra, ahol kiderült, hogy annak ellenére, hogy a 3 ét eltávolították a pajzsmirigy állományomnak, és maradt csak egy negyed, ez körülbelül egy húsz év alatt ez visszanőtt. Úgyhogy nem hogy teljes pajzsmérügy állományjal rendelkezem. <gül> és közben kiléptél, ott hagytad a szakgyógyszerészkedésedet. Teljes mértékben? Vagy még dolgozol benne ebben a szakmában? Teljes mértékben. Tehát ezt másfél évvel ezelőtt abba hagytam. Miért? Mert ez egy jó ez fizető a... állás, ez egy tök jó hely. <gül> ja, mindenki ezt gondolja, de az egyáltalán nem az. Amikor én elvégeztem az egyetemet, és kijöttem friss diplomásként, akkor még az volt. Abban az egy évbe 2005 be és utána jött a patika liberalizáció, és mindenféle olyan változás, ami elpiacosította ezt a rendszert. Aztán utána a Google, majd manapság a mesterséges intelligencia egy hamis tudást ad, vagy adott az embereknek. Ronnátok ezen már nem kérdeztek, csak diktáltak. Ők sokkal jobban tudták, hogy mit akarnak, le degradálták a gyógyszerészeket egy túlképzett feladói státuszban, ami ellenén azért folyamatosan küzdöttem, és mindig tudtam olyan információt adni, amivel azért felhívtam a figyelmüket, hogy nem feltétlenül minden úgy van, ahogy az az interneten le van írva, és amikor ezt a fajta attitűdöt elkezdtem tovább fejleszteni. Ezt ugye a patikában úgy hívják, hogy gondozás, vagy gyógyszerészi tanácsadás. Effektíve ezt csinálom ugyanúgy csak nem gyógyszerekkel, hanem valós megoldással. Akkor kezdett kialakulni mindig egy olyan bizalmi viszony, ami miatt rendszeresen visszatértek. Sőt, még több, ez nem tudom elhangzott ellangzott -e, hogy százfalombatán, mikor három éve dolgoztam, és az utolsó éveimben ott egy hölgy, aki... Így megjegyezte, hogy nekem mindenkihez van -e egy jó szavam, amire alapvetően nem is figyeltem föl. Tehát amikor elkezded ezt zsigerből és szeretetből csinálni, nem pedig pénzér muszájból, akkor megváltozik a helyzet. Viszont a jelenlegi gyógyszerlobbi nem feltétlenül teszi lehetővé, és a profit minden téren átvette a hatalmat. Ezért téged nem fognak bántani, hogy ilyeneket beszélsz? Nyilvánosan? szintén szóval nem nagyon érdekel. Tehát, Mit akiből... tudnának csinálni veled? Hát körülbelül ennyit. Oké. Okay. hogy idén a... még az is felmerült, hogy a kamarai tagságomat szüneteltetem, mert igazándiból a magyar gyógyszerészkamara már arra sem érthetja a gyógyszerészeket, hogy új évről évre új igazolmányt állítson ki nekik. Tehát, hogy na, ez meg egy külön történet. Hmm beszélgetés során ugye az előző társ feltesz egy kérdést, így volt ez most is. Nem tudtuk, ki leszel te, vagy azt körülbelül tudjuk, hogy ki vagy te, de hogy a következő beszélgető partenában. Az előző doktor Takácsi a nemzetközi jogász. Az ő kérdése így hangzik. Mi a legsúlyosabb probléma a világon kollektíve szerinted? A tudatosság és a felelősségvállalás hiánya. A tudatosság és a felelősség vállalás hiánya. Ő említett különböző alapdolgokat a nemzetközi jog tekintetében, illetve megemlítette az éjjárt. Te is beszéltél néhány másodperc erejéig, hogy hamis információkat ad. Nem akarok az éjjárt most még, kicsit majd később esetleg értekezzünk. Egy egyszerű kérdés. Mi az, hogy egészség? hivatalos definícióját tekintve testi relki, szellemi és anyagi ollét. Miért nem akarunk egészségesek lenni? Az emberi lény tisztelet a kivételnek. Miért nem az? Miért nem egészséges? Időt, energiát, figyelmet és rengeteg sok-sok tudatosságot belefektetett időt igényel. Jó. Azért. Okay. Magától nem megy. Élünk, Azért. jó, de élünk, ugye, felkelünk reggel stb és valaki nem sportol, valaki nem figyel oda az étkezésére, illetve nem megy el farmokra, mit tudom én, milyen kis piacokra ide-oda, kereskedőköz, hanem bemegy a boltba, mert szalad, fut, rohan, a busz megy, a kocsi nem indult, a bármi a a hogyan tegyük azt meg? Mennyi piac van most a te környezetedben? Tehát mennyire tudod te megtenni azt, most egyelőre nem megyünk bele a táplálékkiegészítők világába, hanem maradunk a tápláléknál. Ez mennyire tudod te megtenni? Ott a te 20 km-10 km, 10 km körzetedben van erre lehetőség? Van. És mész is, mész is. Megyek, de abban a kiváltságos helyzetben vagyok, hogy van valami házhoz jön. Jó, de figyelsz rá, tehát fektetsz időt e tekintetben erre, hogy te egészség... Sportolsz? egészséges sportos legyen sportos. Igen, jogázom, úszok, szaunázok, meg kondizok. Ó, atya világ, van család? Az az előző beszélgetésből kiderült, hogy igen, van. Emellett igen, ezt van. hogyan lehet? Teszik fel hangosan mások a kérdést, és most én tolmácsolom. <gül> Nagyon jó. Volt egy találkozom, amióta nem találkoztunk, vagy nem beszéltünk. Uh -huh. És ott elmondtam, olyan volt osztálytársamnak hogy... Véleményem szerint az a szülő, aki a saját szabadidejét arra áldozza föl, hogy a gyerekének a szabadidős tevékenységére rohaggájon, jöjjön, menjen, és teszem azt föl, még részt vegyem benne, az a legnagyobb öngyilkosság. Úgyhogy én azt a módszert választom, hogy a lányomat jogázni, viszem magammal a fiamat meg úszni, meg szaunázni. Mit szólnak ők hozzá, szívesen teszik? Ez változó. Összességét tekintve igen, de ez mindig mondjuk azt, hogy az iskola függvénye. Igen, tehát hogy mennyire fáradnak ott, elgondolom. Nem, inkább az, hogy mennyit kell itthon tanulni, de általában az apás, apás fiús program pénteken van, tehát azzal nincs probléma. A jóga az pedig hétfőn és szerdán délután, iskola után. Tehát a, mondjuk egy dolgozatra való felkészülés az, ami meggátolja ezt emberi lények vagyunk, gyermekkortól fontos gondolom én, az étkezés, mit adunk a gyereknek? Mit tudunk adni neki? Tehát, ha nincs cicis szoptatás, étel átadás, akkor jönnek a tápszerek. Ott kezdődik a mi? Baj, vagy mi? Baj, igen, ott kezdődik a katasztrófa. Igen. Uh -huh. És ezt Tehát hogy ez veszük ne... észre később? Illetve mit tehetünk? Nem. No. Mit tehetünk mást? Nincs tej anyunak a Mellében. Akkor most hogy adjunk ételt? Mit adjunk? Akkor szerzünk kecsketejet, és azt higitva adjuk a gyereknek, ugyanúgy, mint ahogy azt a régiek is megtették. Gyermekkorban, ha nincs édesanyának, akkor a kecsketej az megfelelő. Megyünk tovább. Ez körülbelül hány éves korig? Hát, ha a gyereknek négy hónapos korában elkezdődik a fogzási időszaka, onnantól kezdemelhet a, a hozzátáplálás. Tehát az, hogy három éves korban valaki még ciciszteti, cumit ad neki, ez nem normális. Nem, nem én akarnám nem mondani, mondani. Nem, tehát nem normális. Szerintem ez nem feltétlenül. Én hallottam olyat, hogy három évesen is még ott volt anyánál. De ez milyen jó, szerencsések, mert hogy volt tej. Aztán jön az étel. Mit adunk a négy hónaposnak? Gyümölcs, zöldségre gondolok én... Minden gyakorlatilag. Most nézd meg effektíve azokat a BB ételeket, amik nagy számban elérhetőek, és az én gyerekkoromban épp hogy csak jelen voltak. Ezt te otthon ugyanúgy meg tudod főzni, minőségi alapanyagból, és nem agyontartósító szerezett változatban. De ez hosszú Tövbe idő. A... De... Mint hogy bemegyek, hát... megveszem, hazaviszem, uh -huh. ez, az... ez Az idő. az. Igen, ez az idő. Most összintén szólva, Hát nem leszek népszerű a kismamák körében, de ha azt az ételt, amit ő úgy gondol, hogy egészséges, és a gyerek számára is fogyasztható, effektíve csak le kell turmixolni, és azt kell neki adni. Jó, akkor eljutunk meddig, mondjuk egy-két-három éves kor, amikor egy nagyobb változás jöhet? Egészen addig. Én azt gondolom, hogy rendben mennek a dolgok, amíg a közétkeztetés áldozatául nem estek az óvodások, aztán pedig az iskolások. Közétkeztetés, tehát azt mondhatjuk, hogy ott nem feltétlenül maradhatunk ennél a szónál egészséges étkeztetés. Egyáltalán nem. Egyáltalán nem. nem. Hát, Mit az, lehet csinálni? Az, hogy, hát én azt gondolom, hogy ez... Nem megy iskolába, a... óviba. Hát azt ugye nem lehet, mert Igen. akkor elperlik a gyereket, Igen. vagy elbitorolják tőled, és téged meg börtönbe is raknak. Jobb esetben vagy kevésbé, na mindegy, ez külön történet, de alapvetően nem kötelező feltétlenül ott tenni. tehát a gyereket is az óvodából el lehet hozni ugye délbe, mondjuk nem feltétlenül ö, okos ötlet, azt gondolom. Viszont az iskolai étkeztetésben nem kell minden áron részt venni. És akkor szendvicsesztetjük a gyereket? Az vagy... még, még, még mindig egy jobb változat, nem tudom te mikor voltál -e utoljára közérkeztetésben. Az én gyerekkoromban is kriminális volt, most viszont amióta ugye gramra mérik a sót, a cukrot, meg a mit tudom én mit azóta, egy ízetlen had ne sem, mit kapnak a gyerekek. Én volt, hogy vidéki patikus koromban, amikor a fiamat az adott község óvodájába vittem, én is oda jártam megvédelni, És pontosan akkor vezették be ez ilyen 16 környékén lehetett 2016-ban. És hát gyakorlatilag nekem külön. Tehát én bevittem magamnak különböző fűszereket, sót, amit eldugtunk egy szekrénybe, amit az iskolások ugye nem értek el, és hát megkóstolva azokat az ételeket, és ez nem a, nem a szakács néninek a, a róvására ment, illetve nem az ő... Probléma nem ő okozta ezt? Uh -huh. Nem, így van, tehát nem az ő felelőssége volt, hanem ő is központi döntés alapján. Tehát aki ezt kitalálta, szerintem életében nem főzött. Én nem tudom, hogy mi volt a... De nem is ez a legnagyobb probléma, hanem az alapanyagok. Tehát az a fajta úgynevezett taposó aknákról beszélhetünk, ami semmi más, mint a liszt, a cukor, meg a napraforgóla és a származékai. Mert és ezek a a... a legolcsóbbak, de a legtöbb problémát is okozzák. Na, hát akkor itt most nem is folytatom, tovább nem menjünk el egészen nyugdíjas, vagy halálunk utánig, hanem maradjunk ennél, hogy egészség, mert szerintem ezt innél tökézve kár is folytatni. Maradjunk a családban, bárha a családon kívül megyünk, és egy közészt veszünk alapul, akkor ott már romlik, bomlik, stb., hogy mondtad is. Na, de maradjunk a családnál. Gyermekünknek adunk, egy-kettőt nevez meg konkrétan, kérlek, ami most elérhető, akár a boltokban, Aldi bármi vagy. A piacon, vagy a boltban egyáltalán van-e olyan termék, ami te tudomásod szerint, ugye nem vagy gyártósornál, nem ősz ott, de én nem nagyon tudom például elképzelni azt, hogy amit mi megvásárolunk a boltban, az valós. Tehát az már valami kreált kütyű. Tehát tök mindegy, hogy az hús, zöldség, gyümölcs, édesség, akármi. Mert ilyen, ilyen be... nagy üzemben nem tudom, Van. hogy képesek-e a, a... Nem, nem, semmiképpen. Vannak azért, tehát hogyha kis részeket mindig elolvasod, akkor azért kiderül, hogy általában miből készül, nagyon nehéz, tehát mondjuk tízből egy az mondjuk megy. De ez idő kell, meg energia. Na most ezt azért mondom így, mert hogy 16 éve én járok vásárolni. Uh -huh. Ennek praktikussági, anyagi, meg minden más oka is voltak, és amikor például az én gyerekeimnél, mert hogy a tápszerekre azért érjünk már vissza egy kicsit az aggódjuk át ilyen nagyon könnyen, hogy gyakorlatilag ugye tehén tej, fehérje alapú készítmények, és olyan nagy mennyiségben és koncentráltan tartalmazzák ezeket a tejfehérjét, tehát konkrétan a kazeint, aminek következtében a tejfehérje érzékenységnek a kialakulási esélye az határozottan megnőtt. Tehát minél korábban, és minél többet kap egy gyerek tápszert, annál nagyobb lesz a tejfehérje érzékenység, vagy akár az allergiának a kialakulása. Ezt a múlt saját gyerekeimmel is tapasztaltam. Hát azért akkor még messze voltam annak az információnak a, a tudásától, vagy nem voltam a birtokában. Na hát ez itt a legnagyobb probléma, hogy amikor téged felérteznek azzal, hogy te a orvos Tudomány Egyetem Gyógyszerész Karán diplomásztál, és te gyakorlatilag mindent is tudsz, többet is, mint mondjuk egy vegyész, vagy többet, mint egy orvos. Aztán, amikor kikerülsz az életbe, akkor rájössz, hogy ez nem teljesen így van, mert vannak olyan élelmiszeripari dolgok, amihez lövéset sincsen, és akkor ez azokba a csapdákba, aminek a gyerekei diszk meg a levét, és utána, ha ezt te tudatosan nem javított ki, hanem tüneti kezeléssel, orvostól orvosig, meg patikától patikáig rohangálsz, és megpróbálod gyakorlatilag a mérgezéseket más mérgekkel rendbehozni, akkor nagyon-nagyon gólt lősz, és a gyerekednek az életminőségét pedig tovább Közben gondolkozom azon, hogy, hogy mit, miért is beszélgetünk, hiszen ha az emberek nem akarnak egészségesek lenni, akkor engem miért érdekel, hiszen én sem vagyok hajlandó, sok esetben pedig cukorbeteg kettes típusú vagyok, és nem vagyok hajlandó lemondani, hogy az édességről kívánalmam van. A munkám az most olyan, hogy van benne rengeteg fizikalitás, de egyszerűen például én nagyon érzem magamban, hogy futnom kellene. Nem mindenki valami sportot azért jó, ha űz. Én nem tudom miért, nem teszem, tettem annak idején elég sokat, évekkel ezelőtt, de most egy ilyen érzet van bennem. Ez körülbelül olyan, mint amikor azt éreztem, hogy na, én majd fogok főzni. Évek múlva főztem is, elkezdtem. Aztán egyszer csak jött, hogy sütök. Sütök én süteményt, én a cukorbeteg. És akkor hónapok múlva ez is jött. De valamiért ez a futás és az, hogy letegyem az édességet, ez nem megy. A piát letettem, az egyéb dolgokat letettem, a cigiről leszoktam. Tehát majd, hogy nem már, 800 éves koromra talán egészséges leszek De miért kell nekünk erről ugye beszélgetnünk? Engem azért nem majd békén az, hogy... hogy panaszkodik mindenki mindennel kapcsolatosan, többek között ezzel is. És akkor látjuk a kövéreket, és azt nem szabad mondani. Ugye nem szabad azt mondani, hogy valaki kövér. Azt nem szabad neki mondani, hogy ő kövér. Azt lehet mondani, hogy vékony vagy, ugye? Azt lehet. Nem tudom, ezt a polkor egységet ne tőlem kérdezni, mert én mindig mindent ki mondani, és egyáltalán. A, a korrekt, tehát a Na, tehát ha korrektek akarunk lenni, akkor azt mondhatjuk, hogy a kövérség az nem esztétikai, hanem egészségügyi probléma. Jó, most de nem azt mondhatjuk. Azt mindenki mondhatja a másikra, hogy rám mondták, tehát 30 éves koromig mindig ez volt a probléma, hogy jaj, de alacsony vagy, jaj, de vékony vagy. Ennyi, eddig jutunk. Azt viszont nem lehet mondani, de ezen akarok hova természetesen, hogy kövér, nem kövér. Na, de ez egy probléma. Ugye te innen is megközelítetted most. Na, és ide szeretnék kiukadni ilyen szempontból. Nem érdekes, nem tudok rajta változtatni genetikailag, innen örököltem, ez volt, az volt, nem az volt, és a kifogások, ezt említetted a legelején. Más néven rizsa. Rizsa, igen, hát a rizsát sem Soka? szabad enni. Igen, igen? Igen. Tehát, hogy ha valakinek szeretnél segíteni, és azt látod, hogy inkább a kifogásokat, minthogy nem, én nem akarok segíteni, keresi. én csak beszélgetek veled, bocsánat, tehát ezt azért nem mondtam most ki. Igen. magamról beszélek. Jok akkor nagyon, nagyon hamar rövidre kell zárni a témát, és meg kell érteni, hogy te, aki mondjuk egy gyógyítói arhetipusban él, mert hogy gyerekora, gyerekora óta érzi magában a késztetést, hogy egy ilyen pályán akar tevékenykedni, és ezt életfeladatának lásd te. érzi. Lásd én, így van. Akkor ez nem törődik abba vele, és visszatérve a kérdésedre, hogy miért, miért beszélünk ennyit az egészségről, mert van, aki akarja, de nem csak saját magának, hanem másnak is. Mert a, a társadalmi felelősségvállalás, amit még az egyetemen is tanítanak, hogy gyakorlatilag én azt szoktam mondani az előadásaimban, hogy egészségesnek lenni kötelező, mert a beteg ember terhére van saját magának és a társadalomnak is. Na most ez az, amiben nem gondolnak bele az emberek. Mert most, ha csak a klasszikus egészségügyet nézzük, amit csak én betegségügynek szoktam hívni mm. finanszírozási szempontból, hogy mi a motivációja egy adott orvosnak, tehát hogy de ezt elmondtam múltkor, hogy a kínai orvost ugye azért fizették, hogy ne legyenek betegei, a nyugati orvost meg azért fizetik, hogy minél több betege legyen. Mm. Na de, hogy, hogyha az emberek nem foglalkoznak azzal, hogy milyen terhet rónak a társadalom többi szereplőire, akik még mindig húzzák az igát, de már egyre kevesebben vannak egyre betegebbek, akkor egyszer csak eljön az a pont, amikor több lesz a ember, mint az egészséges, és ez elvezet egy társadalmi összeomáshoz, főleg úgy, hogyha ez kor eltolódásban is jelentkezik. Azaz, több lesz az öreg, mint a fiatal, és a fiatalok pedig betegebbek lesznek, mint az öregek. Hát nagyjából most körülbelül itt tarthatunk, ha nem is teljes mértékben. Persze én nem vagyok statisztikus, nem figyelem, nem számolom, nem nézem, de azt, amit fizikalitásában látok itt Angliában legalábbis, azért itt is elég komoly problémák vannak ilyen szempontból. Ugye mindenki felveszi a segít, nagyon sokan felveszik a segít, abból el vannak jól, köszönik, dolgozni nem akarnak, elmegy ügynökségen keresztül, munkát kap, azt mondja, ha áldoznak itt túl sok, haza megy inkább, nem folytatja. Most közben a nyugdíjkorhatár az ugye emelkedik így, mert nem nem tudom hány évente, megint fog itt is, Magyarországon nem tudom, hol tart most. Ez is egy komplex. Továbbra is azt kérdezem, hogy jó, de ki vagy te, és miért mondanánk azt, hogy a te szavadra hallgatunk, mi az, hogy az egészség, hagyjuk, ezt már elkapcsolom, nem érdeke, mindenki megmondja a tutit, reggel egy alma, délelőtt kettő, stb. Na most akkor honnan induljunk? Mit tudsz te adni, olyan tekintetben, kicsit többet, vagy kicsit másképp, egyszerűsítvén. Mondj olyanokat, amik talán bemennek a füleken keresztül. Értem a kérdést, amit én el magamról mondani, hogy én az erős sötét oldaláról érkeztem, tehát én, én tudom azt, hogy hogy lehet az embereknek egy hamis biztonságérzetet adni. Na ez az, amivel szakítottam, ezért hagytam abba a patikusi pályafutásomat, mert azzal, hogy odaadod neki kétszer-kettő viszontlátása, ő ugyanúgy bűnözik tovább, ugyanúgy rombolja az életét, az egészségét, és abban a téflitben hagyott, hogy semmi gáz, nekem nem kell változtatnom semmin. Én a felelősséget ráhátékáztam az orvosra, a patikusra, nekem csak a legfontosabb, hogy legyen fizető keresetem, és ki tudjam fizetni a gyógyszert, és utána azt csinálok ugyanúgy, amit előtte. Na, Na ebből lett effektíve elegem. Fé. Na, tőlük köszönjünk is el, és most jössz te, aki folytatott tovább, hogy igen, és akkor gyermekkorra térjünk vissza, mondtad, említetted, teljesen jó, és aztán megyünk tovább, hogy akkor most, hogy ma, itt a földön élő, és folytasd tovább akárhány éves is, mit, mit fogyasszon, mit csináljon, menjen le a Tesco melletti piacra, és akkor keressen meg Zsuzsika nénit, vagy. Figyelj, ezeket az ilyen hát aranyköpéseket, ezeket effektíven nem szeretem, de ha már, tehát jógás hasonlattal tudok élni. Uh -huh. Ha nem tudsz megcsinálni egy gyakorlatot, de törekszel arra, hogy azt megcsináld, akkor már jó úton haladsz. Nem lehet azonnal önellátásra áttérni, nem lehet rögtön az összes őstermelőt megtalálni, de ez lépésről lépésre, hogyha mindennapjaidat átissza, és nem a kényelem, meg az ízlelő bimboit szórakoztatása a legfontosabb cél, akkor onnantól kezdve egy idő után nem akarod önmagadat mérgezni, de visszatérve a bérendszerre meg a cukorbetegségedre. Alapvetően a legnagyobb probléma a diszbiózis, tehát az, hogy a bennünkről jótékony baktériumoknak elveszett a száma, lecsökkent a változatossága, és azok a baktériumok vették át a helyet, akik diktálják a tempót, a cukrot, az alkoholt, a feldolgozott élelmiszert, mert hogy ezt nem te kívánod, hanem azok a benned élők kis szarháziak. Már bocsánat a kifejezésén. Uh -huh. Tehát nem az agyunkban te... a kemikália? Nem az kívánja? Nem az agy? <gül> nem, nem, hanem az, agyad, hát az agyadon keresztül, uh -huh. igen, de a, benned, tehát a bél tengelyen keresztül egy felborult bélflóra uh -huh. van élő, rossz baktériumok rossz anyagokat kérnek, jó baktériumok, jó anyagokat kérnek, és igazán volt, ez szolgálod ki, mert ennek a társulásnak köszönhetjük azt, hogy évmilliókon keresztül egyrészt oda jutottunk ahova, és hogy a bennünk elő baktériumok olyan munkákat vállaltak át, ami nélkül szó szerint megpusztulnánk. Ez egy folyamat, amit mindenki érez magán. Tehát amikor mondjuk cukor helyett, meg feldolgozott élelmiszer helyett, meg neki, meg fagyi, meg sorolhatnám, mi mindennel lehet szórakoztatni az agyadat, Ahelyett, hogy a benned élő baktériumokat úgymond szórakoztatnád, akkor nem azok a jelek születnek meg, és nem az diktálja az agyad. Viszont hogyha rostban gazdag táplálkozást folytatsz. Oké, okay, rost, benned... rostban gazdag. Ez fontos, ugye? Ezt kiemelhetjük. Ez, ez nagyon fontos, igen. Rostban gazdag ételek fogyasztása. Ez már egy konkrétum, igen. Tehát ez egy olyan nélközhetetlen dolog, egyre többet vizsgálják ugye ezt a mikrobiom kérdést, de nagyon sokáig abban a zsákutcában jöltek, hogy levették a székletmintát, gyakorlatilag kianalizálták, hogy milyen fajta és milyen számú baktérium él benned, de az, hogy effektív azok mit csinálnak, hogy jól végzik-e a dolgokat, vagy nem végzik a dolgokat, vagy egyáltalán mi történik, azzal senki nem foglalkozott. És tavaly novemberben egy teljesen új forradalmi megoldás keletkezett, ami gyakorlatilag két csepp vérből megmutatja azt, hogy a benne élő bélflóra az egyáltalán milyen irányba halad, ki mit csinál, és hogy az egészségedet támogató vagy a nem támogató irányba halad, aminek egyik legfontosabb megoldása az, hogy olyan változatos étrenden éljél, ami a gyökérzöldségek irányából megközelítve a vastagbél felszálló, haránt leszálló és a szigma bélben élő összes baktériumot is megetesse. Amúgy, hogy szoktam mindig hivatkozni, nekem egyik nagy mesterem, nem véletlenül Mester Károlynak hívják, bár mm -hmm. személyesen még nem találkoztunk, de hogy ő mindig elmondja, hogy az állattenyésztésben eltöltött 30 év, sertés állattenyésztésben egy generáció, két év, tehát ő legalább 15-6 generációt végignézett, még ez egy humán orvosnak jó esetben 2 és fél generáció adatik meg, hogy ezt megvizsgálja, ugyanazokra a következtetésekre jutott, hogy ugyanazért ugyanazokban a betegségekben szenvednek a tenyész állatok, mint amiben mi is. Tehát a nőgyógyászati problémák, a vetélések, a koránszülés az alacsony magzati súly, az aranyér például, meg hát sorolhatnám tovább a betegségeket, és hogy ez mind-mind-mind a takarmányozásra vezethető vissza. Amint megváltoztatta a takarmányozását, kivette például a gémódosított glifozáttal agyonmérgezett takarmányokat a malacoknak az életéből, azonnal megoldódtak azok a problémák, és gyakorlatilag Béki Laci bácsi természetgyógyász orvos javaslatára, ő is természetgyógyász lett, tehát Mester Károly, és azóta az állattenyésztésben nagyon nevetséges módon első hallásra szerzett tapasztalatot átültette, és tökéletesen működik, és ő nagyon-nagyon sokat beszél a mikrobiomnak a jelentőségéről, és biokémiai részletességgel jobban el tudja mondani, mint bármely orvos. Megtaláljuk az ő által a vitt információk alapján etetett állatokat, foglalkozás ugye más szemszögből, ezekkel a bizonyos tenyésztett állatokkal. Szeretnék venni húst ezen rendszeren Tocs. belül. Na jó, jó, Tocs. jó, jó. Kérlek, Igen. Várj, várj, Igen. Bocs, bocs Na, mert mondj. ez nagyon jó. Ezt tegnap előtt olvastam egy cikket. Gyakorlatilag pontosan ezzel a fémjelzéssel hirdettem magát az adott sertéstelep tulajdonosa, hogy Mester Károly funkcionális élelmezésével nevelt disznókat, élve, félbe, boncolva, így úgy, amúgy, megvásárolhatók, körülbelül ugyanazon az áron, mint az agyon, mérgezett, vegyszerezett, konkurensnek nem nevezhető társai. Tehát ez az egyik. De ha valaki nem akar feltétlenül sertést enni, akkor vannak most már olyan marhafarmok, ahol legeltetett marhát kapsz, mert a legfontosabb és a legnagyobb probléma ott alakult ki, hogy elkezdtük szemes takarmányal, Etetni ezeket a szerencsétlen haszonállatokat, ahelyett, hogy hagytuk volna őket ugye legelni, és nem fél év alatt felfuttatni őket, hanem mondjuk megadni nekik a két évet, vagy egy marha esetében mondjuk még a többet is. De mondok még valamit. Most néztem egy előadást, dr. professzor Bardóc Zsuzsa asszony tolmácsolásában, és elmesélte ezeket az ilyen termőföldön nélkül termelt zöldségeknek a történetét, és hogy Gyakorlatilag mire egy hagyományos növény elkezd egyáltalán növekedni, tehát hogy a mag kihajt csírázik etc., addigra ezek ugye megérnek, viszont hogyha tovább hagyják ezeket a mesterséges körülmények között táboldattal vízzel nevelt növényeket élni, akkor olyan sejtburjánzási folyamatok indulnak el, mint rákos beteg lenne az adott növény. Na, akkor most tegyük fel a kérdést magunknak, hogyha rákos növényeket eszünk, akkor mitől gondoljuk azt, hogy mi magunk nem leszünk azok? Igen, ezért mondtam a boltot, hogy bemegyünk, és ott mi honnan tudjuk, hogy milyen bármit, ami nem az, ami, azt megveszünk és megeszünk. Okay. Bocs, ez még egy gondolat, nagyon egyszerű, tehát hogyha megnézed, hogy a magyar, Élelmezésben vagy élelmiszerellátásban, de ez már nem jó szó, mert ez már terkelt. Tehát abban a táplálkozási kultúrában, amiben akár mondjuk a nagyszüleink felnőttek, tehát olyan nem volt, hogy paradicsom, uborka, retek, meg olyan gyümölcsök december- januárba ott voltak a, a bármilyen zöldséges polcán, de még zöldségesről sem nagyon beszélhetünk, amik most elérhetőek. Ezek vagy import dolgok, vagy ezzel, a, amit az előbb említettem, tehát talaj nélküli termesztésben nőnek, és hogy alapvetően azt a fajta tudatosságot kellene újra visszahozni, hogy termeljük azt meg tavasztól őszig, és azt fermentációs eljárással tegyük el télire. És hogy az egész természet is úgy van kialakítva, hogy például amikor a tavaszi gyümölcsök elkezdenek érdíteszem, azt mondjuk eper, májusi cseresznyek, azok cukorban alacsony tartalmak, tehát nem terhelik agyon a szervezetünket, és a komolyabb, gazdagabb tápanyagban, cukorban, rostban, bármiben is, ami hasznos, azok pedig, késő nyáron, illetve ősszel, és mondjuk ott vannak a téli körték, amiket értelem szerint korábban leszedünk, és még télen is használható. Tehát, hogy ha nem akarna mindenki mindent azonnal és nem lenne ez az óriási kínálat, de szerintem fordította helyzetet, ha nem lenne kínálat, nem lenne gyakorlatilag ekkora igény, és ezt meg kell fordítanunk, ha nem tartunk igényt ezekre a dolgokra, akkor nem lesz belőle kínálat. Ja. És ugyanez a helyzet a gyógyszerekkel is. Drága Krisztián, mondja, most valaki, én tolmácsolom, okay. meg. drága Krisztián, most értem én ezeket, na de kell rohannom, ide megyek az iskolában, hogy honnan nincs időm, nem értek hozzá, stb. kifogások. De ezek valósak. Nem feltétlenül mindenki tudja, érti, teszi, éli az életet. Ha hát mit szólsz bele? Nem te, hanem úgy most már átalánosítok. Miért kellene nekem így, és akkor megint visszamegyek az elejére, hogy mi is az, az egészség, miért is akarunk, és tulajdonképpen nem is biztos, hogy akarunk mi egészségesek lenni. Több mindent említesz, elég fontosak. Most, ha azt meg tudnád tenni, hogy konkretizáljunk egy 10-20, 30-40 és 50-60, 70-80. Egy-két gondolat, étkezés, Reggelés ebédés vacsora, ezt a hármat, ha valahogy röviden, van ilyen? Kérhetlek erre? Van így összerakot a fejedben? Persze, van. Van erre egy általános Jó, ragoslatom. akkor azt kérlek. Tehát azt mondjuk, hogy 10-20 együtt, igen? Azért az, az a, Ne szólj bele, mert élem az életemet. Tehát az, amikor gyakorlatilag a munkahely, bevásárlóközpont, otthon háromszögében rohangál valaki, az év 350 napjába vagy 40 napjába azt én nem nevezem életnek. Az gyakorlatilag egy zombi üzemmód, ami a túlélésről szól, nem pedig az élésről. Jó, de ezt most hányan tudják megtenni, hogy élnek? De ez figyelj csak, ez elhatározás kérdése. Belhatározás kérdése. kérdése. Jó, jó. Levezethetném onnan, hogy a te, bocsó, te családodtól honnan jössz, hogy mentetek végig? Az előző beszélgetésben aki szeretné meg tudja hallgatni, de nem mindenki rendelkezik olyan családdal, mint mondjuk például te. Tehát, hogy tudatos adott esetben, iskolázott adott esetben, és nem bántok senkit ezzel. Hanem egyszerűen jövünk, megyünk, éljük az adott életünket, hogy ez mennyire, ilyen-mennyire olyan, mi fér bele utazás Japánba, tízszer, vagy csak egy Magyarországon belül, nem tudom. Nem bánván ezzel senkit, de alapjában véve nem is tudom. Mi hiányzik ahhoz, hogy prevencióról beszélhessünk egy emberi lényben? Mi a te tapasztalatod. Figyelj csak, na most akkor hadd mondjak ellen neked, nem az iskolázottság, sőt, mitöbb, minél több a diploma, annál kevés, hogy Most csak mondtam. Igen. De nem, mert hogy ez fontos, amit mondtam, mert hogy erről nem beszéltünk az előző beszélgetésünkben. Az én családomban, anyai oldalról, én vagyok az első diplomás, aztán lettek unokatestvéreim, apai oldalról van egy nővérem, aki 8 hónappal idősebb, Kávé egy éve korábban szerezte a diplomáját. Tehát, hogyha azt nézzük, az én nagyszüleim, anyai és apai ágról, leegyszerűsítve, nem megbántva őket, földtúró parasztok voltak, és meg visszamenőnek. Tehát nekem volt olyan mintám, amihez van visszanyúlnom. Tehát nem mindenki városba született, vagy akinek teszem azt, hogy most városba él, ugyanúgy megvannak azok a, felmenői azok az emlékei, vagy azok a rokoni szálai, amit ha nem is élt át, de igazán névon, ha akarna, ha akarná, fel tudná kutatni. Ezzel kapcsolatban sokan feldobták a kérdést, hogy miért van az, hogy jelenleg most megfordult a világ, és hogy a vidéki ember akarva a városba menni, és gyakorlatilag a városi ember meg már rájött, hogy vidékre akar menni. Tehát ez a fajta anomália, ami szerintem fejét állította a világot, de visszatérve a kérdésedre, hogy ne kalandozzunk el, mert még itt belemegyünk az 50-es évekbe, és azt meg annyira nem szeretném, ha már így az, az embernek a felmenő itt hogy mit okoz az, hogyha te szorgalmas ember vagy, és kilógsz a sorból. Na lényeg a lényeg, hogy én amit szoktam javasolni, az az, hogy a reggelizés talán a legfontosabb étkezésünk. Na egy pillantás. Na most ezt olvastam, ez nem is igaz így. Nem kell reggel reggelizni. Nemrég hát olvastam, hú, de nem tudom kitől, semmit össze Jó, ebbe a Semmi baj. Az, aki nem reggelizik, az kockáztatja egyrészt az epekő kialakulásának a lehetőségét, a nagyon favorizált koleszterin szint eltolódását, és van egy kedves barátom, aki mindig azt szokta mondani, barátom és kollégám, hogy mindig tegyük föl azt a kérdést, hogy ha most visszamennénk ősember szintjére, akkor az ősember hogy kezdte a napját. Tehát el tudjuk-e azt képzelni, hogy az ősember éjgyomorra elindul, és gyakorlatilag több napi vadászatra indul annak függvényében, hogy lesz-e betevője, vagy nem lesz. Tehát biztos, hogy valamit fogyasztott. Amúgy, ha cirkad most nézzük, reggel 7 és 9 óra között történik az epeömlésnek, vagy lenne az ideje. Azt pedig csak úgy tudod megtenni, hogyha zsírban, olajban gazdag, mert hogy jó értelemben vett növényi olajokban, nem transzsírokban gazdag, reggelizést folytatsz. És akkor az ebédet mindenkire rá szoktam bízni, mert megmondom őszintén, hogy az nagyon variáns, és hogy mindenkinek lehetősége van. A vacsorára pedig, ha megint idézhetem Béki Laci bácsit, ugye azt mondta, hogy az ne csak olyan legyen, mint a koldusé, hanem hogy a vacsorádat adod az ellenségeidnek. És akkor most jön ugye az időszakos böjt, ami nagyon nagy port kavart, és elkezdték az emberek elkezdte 8-16 órás táplálkozunk nem táplálkozunk történetet folytatni, ami egy nagyon jó gondolat, mert alapvetően az emberi szervezet inkább az éhezésre van beállítva, mint sem a folyamatos táplálkozásra de én azt mondom, hogy a nyolc órában legyen benne, az reggelivel kezdődjön, és akkor mondjuk egy ilyen uzsonna időben elfogyasztott vacsorával kombinált ebédel záruljon le, akkor megvan a két étkezés, és az éjszakai zabbálást fejezzük be. Tehát nekem azt nem mondja senki, most különben a tibeti orvoslásnak az alapjait olvasgatom, és ott is ezeket az alapvető elveket tartja szem előtt, hogy például bezabálva nem fekszünk le aludni, Égy gyomorra erős fizikai munkát, nem állunk -e neki végezni, és hogy most teljesen mindegy, hogy ez magyar népi bölcsesség vagy távol-keleti, bár ennek meg ugye megvannak az összefüggései, ami megint egy külön beszélgetés lenne, de én azt vallom, hogy az az ember, aki gyakorlatilag reggelizés nélkül elrohan, az egy, az egy támadást végez önmaga szervezet ellen, arról nem beszélve, hogy a Reggeli epeömlés következtében indul be egy olyan fajta bélperisztaltika, ami egyben magával vonza a székletűrítést is. És hogy ezt ebben az időintervallumban nem végezzük el, akkor ez a bélperisztaltikai mozgás megszűnik és az a bél sár, aminek ürülnie kellene, az egyrészt besűrűsödik, és rengeteg olyan toxikus anyag újra bekerül a véráramlásba, aminek reggel távozni kellene. Úgyhogy nekem bárki bármit mond a reggelizésről, szerintem az egy megkerülhetetlen tényező. Köszönöm szépen, időpontot is adtál hozzá. A függő étkezés, ez mennyire számít? Tehát most ezt mondtad általánosan, akárhány évesnek, vagy le lehetne valahol bontani? Nem, véleményem szerint nem kell ezt. Ha belegondolunk régi közösségekbe, nem feltétlenül gondolunk abba bele, hogy akkor most akkor a gyerekeket ekkor tették, a középkorosztályt akkor maximum, ha munkabeli eltolódás volt, de mivel az étkezés egy kultikus folyamat, vagy, hogy is mondjam, egy összejövetel lenne, ami nem csak az abálásról szól, ennek köszönhetően ott mindenki ott van, az asztali áldásról, az ételáldásról nem is beszélve, tehát, hogy szerintem az 0 éves vagy 100 éves korig egységesen csak mindenképpen a kornak meg a fizikai állapotnak megfelelően, mert értelemszerűen egy 20-30 éves aktív fizikai munkát végző férfi az más mennyiséget, más kaliber fog elfogyasztani, mint egy 70-80 éves, csak a gyerekek felvigyázásával foglalkozó décülő. De most. Nem mondasz ki, vagy csak egyet-kettőt mondták ki, mi az, ami egészséges, mi az, ami egészség. Kimondtad ugye a lisztet és a cukrot, nem. De mennyit? Valamennyit lehet? Azért belőlük? Lehet azért süteményt fogyasztani? Vagy ezt hogy kell elképzelni? Csoki. Kettőnek, a kettőnek a... Na csoki. Jókat kérdezem. Cukrot. Tehát, na. Cukrot felejtsük el, tehát a cukor... Tehát a úgy értem, 11... hogy haribo mondjuk, vagy ilyen cukor. Tehát ne, maga ne, az ne, alapcukor. Jó, na, ne durvuljunk, jó? Tehát, hogy ne durvuljunk. Még most elmentünk egy olyan irányba, ami már az extrém kategória, cukor. Cukorral azt kell tudni, hogy a 19. század közepéig csak a felső tízezer, vagy a mondjuk azt tudja, a nemesi, vagy a nagyobb ranggal rendelkező társadalmi rétegek kiváltsága volt, ugyanis... A cukorbiznisz az nem az édesítés véget jött létre, hanem az alkoholgyártás tette le. Ez az, amit nagyon kevesen tudnak például, hogy az a szerencsétlen több millió néger rabszolga, akit a portugálok és más. Gyarmatosítók elhurcoltak Afrikából, hogy nád cukrot termesszenek velük, annak alapvetően a rumgyártás volt az alapja, melyet feldolgoztak Észak-Amerikába, és utána visszavitték Európába, és ott értékesítették. Tehát olyan, mint hogy cukor, az alapvetően nem volt egy átlag, mondjuk azt, hogy egy földművelésből élő embernek az étele, opciója se volt rá, luxuszciknek számított, ezt megoldották mondjuk azt mézzel. Tehát azt mondom, hogy cukor abszolút nem is véletlen, ugye, ökológia a ciánhoz hasonlítják. A lisztel alapvetően nem lenne akkor a probléma, ha a búza nem lenne a 60-as évek óta 40-szer, 50-szer nemesítve, csak azért, hogy magasabb legyen a sikertartalma, ezáltal irgalmatlan magas a gluténtartalma, amit már nem tolerál a szervezet, és hogyha a lisztes készítményeket, amiket keresztünk nem élesztővel, hanem pedig kovászolással végeznénk, akkor egy olyan előemésztési folyamatot tudnánk véghez vinni, amivel nem csak kenyeret, hanem zsemlét, meg pizzatésztát, meg kakaós csigát, hogy mondjak ilyen új keleti dolgokat is meg lehetne sütni. Na most hárébó csoki ilyenek ezeket úgy, ahogy van, hogy felejtsük el, nézzük meg az összetevőt. Pont Mester Károly szokta szoktam mindig elmondani, hogy a 71-ben megjelent rudinak az összetételét hasonlítsuk össze a mostani túrórudival, és hát láthatjuk, hogy a kakaó helyett már csak ugye pálmazsír van benne, zsírszegény, nem tudjuk milyen eredetű túró, és hogy a, az élelmiszeripar legnagyobb galátsága az az, hogy a gyümölcs cukrot ilyen mértékben használja fel, mert hogy nem is a szőlőcukorral és nem is a répa cukorral van a legnagyobb probléma, hanem a gyümölcs cukorral. Ez pedig, ha megnézed a feldolgozott élelmiszereket, akár egy kecsapot, vagy egy cukros cukrosüdítőitalt, vagy sorolhatnám az összes többit ezeknek, minimum 30-40-50, de néha 60%-a is cukor, és úgy viszik be az emberek tudatlanul, hogy nem is tudják valójában, hogy mivel mérgezik a szervezetüket. Ami még a aknák közé tartozik, az pedig a 90-es évek legnagyobb hazugsága, hogy a zsír magas koleszterint okoz, ezt cseréljük le napraforgóolajra, Hidrogénezett naproforgóolaj származékokra, margarina rámára, az konkrétan gyakorlatilag olyan szinten teszi tönkre a szervezetünket, sejtszinten, mint amikor a, nem tudom, emlékszel a -e, gyerekkorunkba, a lángosos néni még a háromnapos, frissen felmelegített olajba kisütött lángost, van. és egy ilyen tocsúgó megeszedés. Rosszul is napra... voltam mindig. Na, lényeg a lényeg, hogy a sejtjeinket úgy teszi tönkre ez a történet, és hogy érdekes mód megint visszatértünk oda, hogy a legegészségesebb forma az, hogy kacsazsír, libazsír, mangalicazsír, és a sertés sem lenne semmi probléma, ha az nem szemes takarmányjal lenne etetve, mert így indirekt módon visszük be azokat a zsírokat, amiből a szervezetünk gyulladást, alergiát meg vérrög képző molekulákat képez. Mit csinálják akkor, amikor kívánom a csokoládét? Azon túl, hogy ne egyek nagyon jó Nem tudom ezt. megvásárolni, nem tudom megkülönböztetni a mangalicát a tengericétől, stb. Nem kapok sehol. Csokoládét, na várj, várj, várj. maradjunk a csokináltat. Alapvetően, hogyha csokoládét fogyasztasz, aminek minimum 70%-os a kakaó tartalma, az mert jó. a készült, azzal nincsen semmi probléma, mert ugye a kakaó egy természetes forrás. De amit most jelenleg csokoládénak árulnak, az gyakorlatilag pálmazsír. Feldolgozott változatban, agyoncukrozva, cukrozva. Tehát annak semmi köze a kakaóhoz, és az megint, ez az, amit az elején a beszélgetésünknek szóba hoztam: hogy ha rend van a belegbe, akkor rend van a fejekbe is, és nem kapsz olyan információt a benned élő lakótársaktól, ami az egészséget károsodását okozna. Jó, a gyümölcsök zöldségek. Azok, amiket felsoroltál, hogy így meg úgy azért a liszt nem annyira... Ja, hogy mi van a tejjel? És visszatérünk erre. Mi van a tejjel? Na, te, a tejfogyasztás? A, te, a tejről, tej? tejről ugye elmondtam a véleményemet, már így a tápszerekkel kapcsolatban. Tejet... Kecske? A, kecske, igen, de hogy tejet semmiképpen, semmilyen formában nem fogyasztunk, mert a tejben lévő immunanyag, tehát hogy na, kezdjük az elején. A teremtő, a jóisten, az univerzum nevező bárminek, a tehén -tejet azt a borjunak találta ki, nem pedig az embernek. Ugyanis azok a, az immunglobulinok, ami a bórjúnak az immunrendszerét építi, a számunkra pont az ellenkező hatást fejti ki. Ez az első számú probléma. A második, hogy a tejfehérjének az a változata, ami az úgynevezett A1-es kazain, tehát ez a hosteng frisz típusú tehenekből származtatható. Ez itt a Kárpát medencében teljes mértékben testidegem. nem tolerálja a szervezet, bélnyálkahártya gyulladáshoz, áteresztőből szindrómához és autoimmunbetegségekhez vezet. Nem véletlen, hogy ennyi az ilyen jellegű probléma, akár pazsmirig, akár más tekintetben. És hogy a régieket is, ha megnézed, ők sem vedelték feltétlenül a tejet két pofára, és külön elkülönítettük azt a tejet, amikor szoptatott a tehén, meg azt, amikor nem volt borgyúja, mert összetételében ég és föld a kettő. Na most jelenleg a nagyüzemi mezőgazdaságban fokozó hormonokkal állandóan fenntartják azt az állapotot, minthogyha ugye szoptatna az adott tehén, és így olyan mennyiségű tejfehérjét és minden mást viszünk be a szervezetünkbe, amire egyáltalán nincsen szükség. Tehát fermentálni kellene, ugyanezeket a folyamatokat véghez vinni, mint a kovászolásnál, mert a végeredmény ugyanaz, hogy előemészszük, és hagyjuk a természetben lévő baktériumokat dolgozni, hogy a szervezetünk ne szakadjon bele abba a munkába, amit amúgy a baktériumok rajtunk kívül is el tudnak végezni. És ugyanez a helyzet a Hosszan lehet sajtók kontra gyorsan összecsapott sajtókkal. Tehát, hogyha megnézed azt, hogy a tejet fogták, betették köcsökbe, aztán megaludt, aztán tejszín, és utána minden egyes különböző változata tejtermékeknek elkészült, ahhoz mindig idő kellett. Most jelenleg időre ugye nincs, nincs idő az időre, ebből adódóan mindent rohanva és természetellenesen csinálunk. A legelső kérdésedre visszatérve, hogyha folyamatosan csak rohanunk és tűzoltásban éltjük, éljük az életünket... Mert hogy állandóan problémákat oldunk meg, ahelyett, hogy felkészülnénk tudatosan arra, hogy az adott nap, az adott héten, az adott hónapban milyen feladataink vannak, és arra rá tudnánk készülni, akkor nem lenne ilyen kaotikus életünk, és nem lenne kifogások tömkelege az, hogy Úristen, mit főzzek, mikor főzzek, meg miből főzzek. Mert hogy a legnagyobb probléma az otthon főzés hiányának megjelenése, vagy hogy annak az elmaradása. Különböző húsokról említettél, viszont a csirkéről nem beszéltünk. Csipoghatunk? az bejöhet? <há> Jó kérdés. Alapvetően az állati eredeti húsnál jelenlegi legújabb tanulmányok azt mutatják ki, hogy a legeltetett marha húsa a legjobb, ennek a deutérium tartalma miatt és minden más okból van jelentősége. Én azt szoktam mondani, hogy az az állat, ami ugye kint van legel kapirgál és legyen ez vadállat is, vagy vadmodár, az egy opció. Az, ami szemes takarmányjal van tehát mesterséges tességes körülmények között, az semmiképpen se teszem azt föl, szerencsétlen csirkének mesterséges fényjel napjába kétszer fel kell a nap azért csak, hogy neki kétszerűen gyors bioritmusa legyen. Tehát, hogy ezek a, ugyanaz a példa, mint a, a talaj nélkül termelt zöldségek. Olyan mértékben felgyorsítjuk ezeket a folyamatokat, hogy rákos zöldséget, rákos húst hozunk létre, és csodálkozunk, hogy ennyi daganatos betegség jelenik meg az életünkbe. És akkor még a halakról beszélgessünk egy igen. kicsit, mert ott is nagyon nagy katyvasz van, mert sokan azt gondolják, hogy hát a hal az hal, hát nem teljesen. Egyrészt fontos lenne, hogy vadvízi legyen, tehát álló, álló vizeinkben lévő halakkal legnagyobb probléma, hogy azt a horgászok általában folyamatosan ugye beetetik. Most már a rohan... balatoni horgászok is utálnak, igen? Super, semmi baj, csak ugye ők sporthorgászok, ez a másik, mondom én, mint vadászatot Jó. abba hagyó ember. Én minden évben egy nagy vadat kilőttem, amit feldolgoztunk, és utána megettük és nem a ér, hanem a húsáért vadásztam. Na most, ha azt nézed, hogy a, a sporthorgászok kifogják a... Biztos nem fognak szeretni, de igazándiból nem nagyon izgat. Kifogják a 10-20-30 kilós, nem tudom, nagyon nagy halakat, csinálnak egy fotót és visszadobják. Én ennek sok értelmét nem látom hanem az lenne a cél, hogy ha már van egy horgász a családunkba, a környezetünkben, és ez a hobbi, ez a szenvedélye, teszem azt fel, hogy már nyugdíjas, és nincs jó belfoglaltsága van egy ilyen kedves ismerősöm, akkor az fogja össze azokat a halakat, amit igazánéből a környezetében, vagy ajándékba vagy bármilyen módon értékesít, és akkor ennek én látom az értékét. Na a másik, ami a tenyésztett hidegvízi halak, ami alapvető probléma, ugye attól jó egy mélytenger hidegvízi hal, hogy azokat a zöld algákat fogyasztja, amik omega-3 zsírokban gazdagok, és az, amikor beépül a halnak a húsába, és az abból készült halolajba, olajba, akkor fogja az egészségünket szolgálni. De onnantól kezdve, hogy tenyésztelepeken mindenféle szírel szara letetik, soha nem látott olyan forrást, ami miatt értékes lenne a húsa, és az abból készült halolaja, innentől kezdve lőttünk egy öngolt. A következő probléma, és most már eljutottunk a 22-es csapdájába, hogy nagyon nehéz vanapság olyan mélytengeri hidegvízi halat kifogni, ami nincs alumíniummal, nehéz fémmel szennyezve. Tehát ha a legelső kérdésedre visszatérünk, lehet, hogy megérhet az emberiség a pusztulásra, vagy egy nagy tabula rázára, hogy rázza meg magát a föld szó szerint, és akkor majd egy intenzív természetes kiválasztódással ezt a fajta, Életnek nem nevezhető életformát, ezt be kell fejeznünk, és ez nagy valószínűséggel meg, be fog következni, hiába mondják sokan, hogy ez még nem jön meg, nem a mi időnkben, meg mit tudom én, én azt gondolom, hogy végidőket járunk, erre felkészülni nem lehet, maximum fejben, energetikailag, spirituálisan és a pozitív gondolatokat szem előtt tartva, de ha tovább megyünk ezen az úton, és most már több, katasztrófa, kutatótól kezdve mindenki mondta, hogy túlléptük a 24. órát, és most már csak az a kérdés, hogy mikor, milyen formában fog ez beborulni. Most kicsit elkanyarodtam, de lényeg a lényeg, és akkor el elérkezem a mondandóm lényegéhez, hogy amikor ezeket a szerencsétlen halakat, amiket természetes körülmények között kifognak, ugye mégiscsak a halolajkészítményekben nem rakhatják bele a nehéz fémmel telített halolajakat, akkor azt ugye mentesítik. Ha ezt fizikai úton teszik meg, akkor csak az értékes antioxidások vesznek el, aminek következtében az omega-3 zsírsavak vételnek lesznek, és idő előtt még mielőtt egyáltalán beépülne a szervezetünkbe. Ha viszont ezt kémiai úton teszik meg, akkor nem csak az antioxidások vesznek oda, hanem maga az omega-3 zsír is. Ezért van az, hogy a piacon lévő étrendkégészítők 99%-a, aki halolaját vagy omega-3-at forgalmaz, az egyrészt erről nem beszél, másrészt az a klasszikus ablakon kidobott pénz, mert az ideális, krónikus sejtszintű gyulladáshoz nélkülözhetetlen omega-6-3 arányát, ami három az egynek kell lenni, ezekkel a készítményekkel nem, hogy nem tudod beállítani vagy elérni, hanem csak rontani tudsz ezeken. Na most ezt azért mondtam így el, mert ha valakinek föl az érdeklődését, vagy az ellenszemvét is, mert a negatív reklám is reklám, akkor fölmehet a YouTube csatornámra, és megnézheti, hogy én erről részletesen szoktam mesélni. Szerintem a legnagyobb probléma és megint egy első kérdésedre visszatérve, az hogy ami érték, az nem érték, ami meg nem érték, az meg értéklet, ebben a hazugság tsunamiban az emberek már nem találják az igazságot. Drága Krisztián! Nagyon aranyos, nagyon szépen beszélsz, és nagyon szépen köszönöm, amiket elmondtál. Most kicsit elmegyek, leugrok az Aldi-bal időbe, Tesco-ba, stb., és veszek egy pár egyszerűen megvásárolható, és hozzájutok ezekhez a termékeket. Mert nagyon szép, nagyon aranyos, de mondtad azt is, hogy 22-es csapdája, és hogy 24. óra után vagyunk, akkor én most arra jutottam, Krisztián, és most visszatérek önmagamba, hogy... Nagyon sok olyan információt adtál, ami megint tömény. Mondod, és már többen is mondják, én érzem, mástól nem tudom, hogy vége. Itt még az én életemben pont lesz ennek a fajta létnek. Említettük az éjájt és most azt kérdezném tőled a helyet. De ha van erre is válaszod, akkor azt is felteszem, mit kérdezni magattól most per pillanat. Van-e változás ebben? Biztos, hogy van. Nem, nem. Okay. Hát igazán nem. De Eszembe jutott az, amit múltkor kérdeztél. Fegy most őszintén nem. E tekintetben nem változott nem semmi. Tehát az a fajta elhatároz elhatározottság, ami eddig is megvolt, az csak erősebb lett. Úgyhogy az önmagamnak feltett kérdés, ez nem változott. Na most figyelj. Mit kérdeznél az AI-tól most? <hállt> <hállt> Tételezzük fel, hogy valós infót ad, jó? Igen, nem free, hát nem ingyenes szolgáltatód van, ott van bepötyögöd a gépedbe. Kérdés. Ha hát nincs ilyen, semmi gond. Nagyon egyszerű. Az ezután következő emberi létformának, életformának hát. mik a túlélési feltételei? Lesz embernek nevezett? El tudod képzelni ezt másképpen? Más létforma. Már, ja, érzen, már, te te emberi a, a, a transhumanizmusra gondolsz? Mi? Ne, én nem gondolok semmire. Te arra gondolsz, tehát, hogy csak egy pötty leszünk, vagy a, a tudat alattink fölötti, melletti. Mi tudom én, kinek mi jut, ha ezt már így kérdezed az eszedbe, eszébe? Nem szoktam szántszándékkal ezzel a gondolattal eljátszani, mert nagyon távol van tőlem, és már a, a ennek a megjelenésekor is kirázott a hideg tőle. Sok minden forgatókönyv lehet, rengeteg science fiction-t de én azt gondolom, hogy túlélők mindig vannak, meg lesznek is, vagy kényszerből, vagy természetes szelekcióból, de az, hogy maga az emberi faj teljes formájába eltűnne, azt nem hinném. Az, hogy itt lesznek hibrid változatok, meg hogy vagy most itt, hogy alakul ez a történet, ebben nem akarok belemenni, mert hülyeségeket nem akarok mondani, meg egyáltalán nem is foglalkozom veled, de én igazándiból alapvetően, hogyha azt nézzük, akkor én egy olyan fajta életmódban és tudatlétben gondolkodom, ahol az emberek annak a fajta tudatos gondolkodásnak, ami, és akkor még egy záró gondolat, tehát hogy nagyon sokszor azt látom, hogy az idősebb generáció, és mondjuk ez a nálamnál idősebb generáció, úgy éri a hétköznapjait, mint a se gyereke, se unokája nem lenne. Uh -huh. És ez engem mérhetetlenül bosszant, és ezt a saját, tehát hogy belefásultak, és tudjuk jól, hogy a rendszer erre dolgozik, hogy minél több legyen a frásult ember, de amikor a, a saját véredet sem veszed már számításba, tehát az unokáidat például, hogy azoknak milyen jövőt hagysz magad után, azért az már kétségbejtő. Főleg mondom úgy ezt én, hogy háromgenerációs családmodellben élek, és ezt a saját anyám szájában is többször hallottam, amint teljesen le voltam döbbenve, amikor már nem érdekel senkit semmi, és amikor már a, mondom, a saját unokáid jövője sem foglalkoztat, csak az, hogy te ezt a hátra jövő 10-20 évet már ha megéri, az túlélje, nem pedig megéri, az azért az kétségbejtő, és ilyen szempontból valóban szükség van egy olyan fajta. Tehát még nem nyom eléggé a szög, nem szorít eléggé a cipő, és egyelőre sajnos még, és ezt én is magamból elmondhatom, sokkal jobban nem szeretjük embertársainkat, mint amennyire azt kellene. Mondanám, hogy szép befejezés, de nem teszem. Relatíve valamilyen oldalról igen, ez az. Felébresztő, és ugye az előző beszélgetésünk során mondtam, hogy te azért is kedvelek, mert puffoksz Ez alatt, azt értem, ugye, amit mindenki folytatja. Kettős pont, és akkor ágaznak szerte. Nagyon szépen köszönöm. A következő beszélgető partneremhez tégy egy kérdést, kérlek. Ezen már gondolkodtam többször is, és most magamból indulok ki, és őszinte leszek, hogy azok az emberek, és akkor legyen ő az N plusz egyedik, meghallgatja-e az előtte és az utána következő riportot, amit te készítesz vele? Mert hogy ezeknek a kérdéseknek ugye akkor van jelentősége, hogyha a alany is, és nem csak a hallgatók, ezt folyamatában látják. És ezt azért kérdezem, mert én ezt nem tettem meg, tehát én a Kutai Tamással folytatott első riportodat hallgattam meg, mert ugye ő hívta fel a figyelmemet, hogy majd meg fogsz keresni, és a másodikat még nem hallottam, pedig találkoztam vele tegnap, tehát hogy nem került el sor. De így belegondolva így talán az lenne a kérés, vagy a kérdés, hogy mivel te olyan nem nézettséghajház, hanem valóban mondjuk azt, hogy probléma a feltáró és megoldó témákat illetve különböző szegmensből érkező embereket foggatsz informálódsz, akik egy teljes képet adhatnának, mondjuk pontosan az információ áradatban embereknek, hogy ezt ha megteszi, miért teszi meg, ha meg nem teszi, akkor miért nem hallgattam meg az előtte lévőt, illetve az utána következőt. Idő. És miért tegyem? És annyi podcast van mindenhol, annyira sok okos ember van. Dr. Kárpáti Krisztián, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Azt gondolom, most erősödik, hiszen annó is beszéltük. Jó lenne, ha lenne annyi időnk, mint kettőnknek, hogy kicsit rövidebben, de sorozat jelleggel beszélgetnénk. Benne vagy egy ilyenben? Ezt mondtam neked, mert hogy igen, de a a riport elindítása előtt, ugye, feltettad a kérdést, hogy készültem-e, és saját tapasztalatból szoktam mondani, hogy az ilyen intuitív jellegű beszélgetések azok egyre sokkal őszintébbek, illetve ha csatornázás jelleggel bír, akkor olyan gondolatok is megfogalmazódnak, amiket amúgy, ha tudatosan készülsz fel, akkor nem biztos, hogy ezek kijönnek belőled, és az ilyen 10 perces tömör rövid okosságokból szerintem, hát lehet, hogy a TikTok világának ez az, ami. Bár ott nincs is 10 perc, csak 10 másodperc, uh -huh. erre van szükség, de én azt gondolom, hogy ha, ha szeretnénk valami maradandót alkotni, de nem is maradandót, hanem olyat, ami valóban változásra vagy változtatásra inspirálja az embereket, csak egy első lépésbe, és utána egyre messzebb és távolabb teszik ezt meg akkor sokkal többet érünk el, mint hogyha ilyen 10 perces kis információbombákat dobálunk be nekik. Jó, akkor találkozzunk 3.412. október 8-án, itt és ott, és bárhol, abban a tudatban vagy tudatalattiban felett. Krisztián, nagyon szépen köszönöm, folytatni fogjuk. Én úgy érzem, hiszen most is megtettük, újra töltődött a gondolatmenetünk, a gondolatvilágunk. Egyébként hozzáteszem, én soha nem készülök, nagyon minimálisat készülök. Amit te is említesz, most akkor maradok annál, hogy kicsit kihasználom azon mondatot, a spontán beszélgetésben az jön, ami onnan jön, valahonnan. Ez az egész beszélgetés sorozat is. Onnan jött, esett belém az utcán, egy pár másodperc alatt megfogalmazódott minden, amit ehhez akkor éppen az elején tudni kellett, tudnom kellett. Köszönöm, jó egészséget! Viszont kívánom és üdvözlöm a hallgatókat! Honnan jössz? Hová tartasz? Hol vagy most? Elmondanád valakinek? Kíváncsi rád valaki? Lehetsz -e őszinte? őszinte? És önmagadhoz? Életutak, ahogy te éled. Mondd, Mondd el. el! Magad vagy önmagad.